Един от най-изявените крайно-десни лидери в Германия, Бьорн Хокке от Альтернатива за Германия, се изправя пред съда днес по обвинение в използване на забранени нацистски лозунги по време на политически митинги. Колко ключово и важно е това дело за германското общество, продължава ли там да е високо възмущението, ако някой залита по лесните пропагандни формули на Хитлер? Добър ден, казвам на Капка Тодорова, кореспондент на Българското национално радио в Берлин. Добър ден. Информация за този съдебен процес има в световната преса, публикации в Нью-Йорк Таймс, Associated Прес Франс 24 тъчак до далечна Австралия. Какво обяснява според вас интереса към този съдебен процес и така ли е и в самата Германия? Да, това тук също е основна тема днес. Процесът започва днес срещу Бьорнхе. Интересът е обясним, тъй като ам, проблемът с, ам, не само с него, но и с много негови съпартийци и с ам, цялата партия Альтернатива за Германия е към, към, от самото и създаване. До каква степен, т.е. тук има една така битка на балансите, до каква степен а, свободата на мнението а, трябва да бъде защитавана и до каква степен а, изразяването на опасните терористични, както казва, съдът така го определя крайно десни, националистически, национал-социалистически, също така пароли, лозунги, е нарушение на закона и трябва да бъде ограничавано. Така че този процес се следи с голямо внимание. Той що отбележа не е първият път кой, в който Бьорни Хък е, който е лидерът на Альтернатива за Германия в Тюрингия, една от провинците с много висок процент а, успеваемост на альтернатива за Германия. А, до каква степен е важен и колко е трудно всъщност да, да се отсее кое е свобода на мнението, кое е лична позиция, дори когато много поляризира и а, не звучи добре а, и до каква степен а, и на мнение може да бъде вече противозаконно се вижда и от това, че това не е първият процес. А за той за 8 път всъщност му свалят имунитета. За 8 пъти до тук вече а, имунитета му като депутат в Тюринския а, местен парламент е свалян заради различни а, прегрешения. До тук обаче нито веднъж той не е бил осъждан. което говори за това, че в крайна сметка наистина свободата на, на мнението е много висока ценност в Германия и а, така бариерата пред Ограничаването а, на свобода на нението е много високо поставено, т.е. трябва да има много ясни доказателства, че се нарушават а, закони и а, няма изказване на случайно, просто реплики подхвърлени. Нито пък, а, а, когато един човек се изказа пред политически пред а, събрано множество и е напълно наясно, какво казва, едва тогава може да отговаря пред съда. Сега, нека да, нека малко да разкажем каква е причината за това дело и да. какво от изказванията на Хьоке всъщност се твърди, че е наказуем състав. Директен цитат ли има от Хитлер или е по-скоро някаква форма на намек? А не, не е директен цитат от Хитлера, е лозунгът на штурмаптайлунг, това е предшественика на ЕСА, това са штурмоватите или паравоенна организация на Национал-социалистическата партия, която започва да действа още през 20-те години на миналия век, до 37-а и 8 година, всъщност са основното така военно а, крило на Национал-социалистите. Които всъщност организаторите, извършителите на погроми срещу еврейски институти, срещу и на на съвестта им тежат убийства, те са първите, които всъщност контролират концлагерите, те са тези, които използват мъчения а, за <към> при арестите на, на евреи, на хомосексуални хора, на а, комунисти, а, 38 година, тогава Хитлер сменя така напред, излиза СС, които са така по-известни в историята, но въпреки това еса остава много важно крило Кафявите ризи, да, ризи, штурмовите отряди, така, така са познати, наистина с да. такъв тип а, а, насилие и улично насилие, а, което пък може да води към а, този състав нали, а, тероризъм спрямо население, спрямо етнически групи. А, Лозунга. Как, дума за Лозунга, е, да, той, той е а, Алеспир Дойчланд, т.е. всичко за Германия. Това е официалното лозунг на тази а, група, групировка паравоенна, който е така извезен на дрехите им, гравиран на ножовете, които са към униформата им, който е в него бил залята цяла Германия, както нали други реплики, които повечето хора извън Германия също добре познават като. За една страна, един род, един фюраж. Или тока, герман... че... Германия над всичко. И Германия над всичко. Да, да. много сходно. А също... Това е равностойно да. и всъщност, да, той а, произнася, той е обвинен за това, че два пъти е произнесла този лозунг. Единият път е през 2021 година, както вече оточних, не е просто случайно така, да, така просто да го кажеш, на улицата не е подсъдимо, а, но когато в ролята си на политически оратор пред политическо събрание го използваш, тогава вече ставаш а, а, интересен, така да скаже, за разследващите и може да бъдеш обвинен. Ти използваш забранени на Лозунги, тъй като нацистският режим е забранени тези лозунги също, това, той тогава казва една родина, една саксония анхалт, една всичко за mm -hmm. всичко за родината, всичко за Саксония анхалт, всичко за а, а, Германия, а, съответно веднага бива обвинен заради това. Поканене дава също така показания, и въпреки това, през декември миналата година, пред поредното си политическо предизборно явяване, отново използва тази реплика, този път само всичко за Германия, като дори стимулира публиката си да крещи този лозун. Да скандира, да скандира, да, Добре, да скандира. Ама може да, да. Ли, а възможно ли е въпросния политик да каже, че не е знаел, че това е цитат от лозунга на Штурмовите от СА? Точно това е неговото извинение в момента и се опитва, това е неговата стратегия. Той не е бил знаел, че това е забранено и че това е на лозунга, лозунга. Разбира се, много трудно да се повярва, като той е учител по история всъщност, и то в гимназия, т.е. където в гимназията, в гимназията се учи история по-подробно, т.е. няма как да, да не знае, но дори и да, да му повярваме, че като учител по история пропуснал този момент, както вече обясних, той всъщност то е обвинен в два пъти, произнасяне на тази реп. И след първият път вече е бил наясно, тъй като са повдигнати обвинения срещу него. тоест втория път със сигурност е действал с, с умисъл и това може да доведе до първата евентуално присъда също Борнхиоки за използването на нацистски лозунги. Сега, как се възприема от гражданите този съдебен процес, като имаме предвид, че има ръст на подкрепата за альтернатива за Германия, за АФД? Дали, ту, дали на този факт, на този съдебен процес се гледа а, като на ангажимент от страна на съдебната система и службите, защото са бдителни, ако някой на практика използва нацистски лозунги а, и така сърфира върху нацистската пропаганда. По какъв начин се възприема този процес от хората? А, и в момента той започва в Хале, е mm -hmm. процесът и така виждам, че пред а, сградата там има огромно множество, на две групи са разделени противници на крайно на десния екстремизъм и на АФД, на Альтернатива за Германия и другата група са негови поддръжници към 500 души, съобщи полицията, че има пред а, съдемата зала. А, този процес поляризира обществото. А, така едно проучване, дали вярват германците, че Бьорхиок наистина не е знаел какво оказва и за това всъщност е жертва едва ли не на правосъдието, но 57% от германците не смятат, не вярват на това негово извинение. Въпреки това някои историци предупреждават, че този процес може да подейства и обратното, т.е. да бъде като така да изстреля Бьорхиок още по-нагоре в популярността. Важното е да кажем, че той е и основният кандидат на альтернатива аутер... за Германия за премьер на Тюрингия, т.е. през септември в Тюрингия има местни избори. И альтернатива за Германия води в момента в проучването с цели 29%. Втора след тях е Християн-Демократическия съюз. Те имат само 20% до тук. Разликата е сериозна дали този процес ще подейства и в каква посока тъй като може да се окаже, че още повече хора ще станат за търкъде, те първа ще видим. Да, това е една от възможностите, в смисъл да мобилизира неговите привърженици или всички, които а, мечтаят по някакъв начин а, да има свобода на а, изразяването на нацистски <към> възгледи в Германия, а обаче пък от друга страна това може да даде ориентир за това какво Политическо поведение е в съгласие с закона и а, кое Именно. политическо поведение, нарушава законността, а все пак закона е нещо важно, другото този точно резултатът от този процес може да бъде и тази разделителна линия, която ще постави точни граници вече на това. То, да, Альтернатива за Германия, всъщност, през цялата си история в мен, и си играе точно с, както казахте, и вие сърфира върху тези а, ресентимонти, така, ревизионистки възгледи, всъщност. И а, може да постави вече много ясна граница, Докъде това е така в сивата зона и откъде нататък Таки наистина противозаконно. Ам, разбира се, това влияе и върху изборите, ако присъдата, тъй като присъдата, която може да получи Хелке, ако бъде обявен за виновен, е или парична глоба, или между 6 месеца и 3 години затвор. А, ако получи за затвор, ам, тогава ще бъде лишен от активни и пасивни а, избирателни права за срок от 2 до 5 години, което означава, че той вече няма да може да се кандидатира за пример на Тюрингия. Например, няма да може да взема никакви обществени постове. Това, по принцип, се смята в момента за малко вероятно да се случи, но е една от топците ако се стигне до там, това ще трябва да, може би цялата стратегия на альтернатива за Германия ще трябва да се да преосмислят и да променят, тъй като той не е единственият, който блести в кавички с подобни а, изяви и кандидатите им за Европейския парламент и в други провинции също си имат неприятности с закона, твърдейки, че те просто изказват личното си мнение и използват всъщност забранени нацистски лозунги тестови случаи, така да се каже за политическата система в Германия в момента. Последно от мен е, разпознаваем ли е неонацизма днес за институциите в Германия? Питам, защото у нас много активистки организации срещу неонацизма открито споделят тревогата си, че за българските институции например всичко минава под графата хулиганство и не се разпознават даже очевидни нацистски символи? Да, сравнението обаче е трудно, тъй като Германия има много, така, в смисъл, голям опит или културата, да, всъщност изградена култура на, на борба и на преработване на миналото си, историческото си, минало и на нацистския период и в закона много ясно са посочени а, докъде е възможно а, да се стига. А, както казах, единствените бариери са точно това, че тук има нали, винаги се гледа балансът между свобода на мнението, колкото и то да е поляризиращо или направено скандално и, и законом, mm -hmm. всъщност който може, може да го ограничи. А, така че да, институциите за това нацистския тържим е обявен за престъпен лозунгите му са обявени за престъпни, на свастиките са обявени за престъпни. А, няма как просто да застанеш тук пред Бранабутката врата и да продаваш а, натиски краски и свастики, както в България навсякъде може да се купат такива неща. А, така че просто няма база за сравнение, до каква степен <coughs> Германия е чувствителна към злоупотребата с а, символи на един режим, който тук донесъл причина за смъртта на милиони и милиони и а, липсата на такава чувствителност в българското общество и българските институции. Благодаря на Капка Тодрова, кореспондент на Българското национално радио в Берлин. Днес в Хале, Германия започва знаково дело срещу един от лидерите в крайно дясната альтернатива за Германия, заради завуалираното използване от него по време на публични прояви а на цитати от СА, штурмовите отряди и кафявите ризи а турмуваците на Хитлер.